Og velkommen til Crescendo på Aarhus, den Radio 5,7 FM. Et musikprogram, der mener, at musikken ikke kan tale for sig selv, så i stedet så taler vi både for og imod den, når der er brug for det. Og det er der i aften. <coughs> der er en skrækkelig stigende tendens til at hæve sin mobiltelefon frem og filme til koncerter. Er det ved at blive et problem? Med mig i aften til at diskutere dette har jeg Turbo Weekend, der for nylig selv har været på en intim -tournee. Det kom der en EP ud af. Det her er Shadow Sound. Velkommen til. Crescendo. Crescendo. Crescendo. Crescendo. Crescendo, fra 20 til 21, torsdag på 98,7 FM og husstudenteratio. En stille og rolig start i form af Shadow Sound Og med de ord, så vil jeg byde velkommen til halvdelen af Turbo Weekend i hvert fald. <laughs> <laughs> det, det var en fantastisk måde at introducere sig <laughs> jeg host, host i, øh, jeg lige lige selv. Jeg vil lige hoste ind i mikrofonen. Kan I ikke lige introducere jer selv? kan Jeg hedder Morten, og jeg spiller Bass til VN, hej. Jeg hedder Silas, og jeg og... Og Du skal helt tæt på mikrofonen, eller så... Kan jeg så tæt på, her. Ja, sådan der. Så kan, Det kan den bedst lige. skal gå til, at de har hørt og i, øhm, Man skal måske lige, lige nævne, at i er en, altså det her bliver optaget på forhånd, og jeg er en lille bitte smule ramt efter at have spillet på, på Skivefestival i går. Ja. Jeg har også et lidt dumt spørgsmål lige til at starte på. Når I nu er halvdelen af Turbo weekend, hvad vil I så helst være turbo eller weekend? Weekend. Lige nu er det helt <laughs> <så weekend>. Okay. <laughs> det var ikke så meget Skivefestivalen, der, tog, der har taget på os. Okay. <laughs> det var virtuel golf. Vinder ja. på aften. Virtuelt golf. Efter en god middag med god vin. Vi havde inviteret hele crewet på, på middag, og så var vi på Sharks. Åh, oh, der er noget mærkeligt med den her kompressor. Jamen det er, det er, hvis, hvis du kommer lidt for langt væk fra mikrofonen, så kommer Der er en, en, en gate kompressor. på. Aha. Men nu, der nu er det ja. lidt. Ja. Hallo, hallo. Det er meget bedre i det. der, der. ud Men jeg vil helt vildt gerne høre om virtuelt golf lige inden vi går i gang med, med interviewet her. Vi var helt vildt dårligt til det. Vi er nødt at spille to huller på to timer, så lukkede det og smidte ud. Okay. Og vi var, vi var fire på banen. Men det var ret sjovt. Jeg synes, det var ret sjovt. Sidersfald søvn på sofaen bagved. På tidspunkt. <laughs> jeg, er den, jeg er ikke den store golfmand. Kan I ikke lige fortælle mig lidt om, øh, om den her Shadow Sounds EP? Hvad, hvad, hvad går den øh, ud på? Den, øh, det var, den Det kom, som du også selv sagde, at vi var ude og spille øh, i februar. Der var vi ude og spille Nogle... Øh, den er virkelig hård, den her gang. Jeg er vi ude spille tager. nogle intim jobs. <laughs> Tag alle mine væretrækninger. <laughs> <laughs> øh, vi har er ude og spille nogle øh, jobs i forbindelse med, at vi skulle rundt og snakke med nogle radioer, og så tænkte vi, at vi kunne lige så godt sætte nogle koncerter op i de byer, vi var rundt i. Men nogle mindre koncerter. Noget, nogle, nogle lidt mere hverdagsagtige koncerter øh, på nogle mindre steder, og noget, noget, som var noget anderledes, end vi bare gør. Hvad Også betyder hverdags koncert? Jamen det er, det er noget, altså normalt, når vi er ude og spille i Danmark, så er det jo kun sådan noget torsdag, fredag, lørdag, øh, når det går helt hæftigt for sig. Øhm, og så spiller vi jo sådan noget venue-koncerter, vi spiller op til, op til danset, det er jo gamle dage, ikke? Men det, det, bliver, det er sådan lidt power-fest-koncerter, Og så tror jeg bare, at vi har lyst til at lave noget, noget lidt mere nede på jorden, stille og roligt, øh, end, end det blev jo til koncerter i nogle, i nogle væsentligt mindre rum, end vi plejer at spille. Men det gik fra en, en, en turné til en plade. Hvordan, yeah. hvordan, hvordan Hvordan var den proces? Vi blev opfordret til at... Altså, folk spurgte, om det blev udgivet, når de havde været til koncerterne. Og yep. så snakkede vi om det. Og så... Gjorde vi det? Gjorde vi det. <laughs> det var egentlig meget simpelt, og det var ligesom... Så tog vi det, vi havde gjort live, og det indspillede vi, og vi lavede ikke rigtig noget om. Nej. Og så måske, man var vi blive med at lave lag, og atte små ting, og hele sådan en Det er det, vi har gjort, det er det, der virkede, men altså, prøv det, og så prøvede at indspille det og så Det lykkedes, og jeg synes, det var en god idé. Og altså, det var også lidt... Det, det har jo også lidt sammen med, at vi havde brugt... alligevel brugt en, en del energi på at arrangere numrene ja. til de her koncerter. Og så tænkte vi, så kan vi skulle lige så godt få det ned på, på bånd, nu hvor vi har lavet de her nye arrangementer. Mm. Det ville være ærligt, hvis de bare... Og svandt. Men hvordan, hvordan, hvordan arrangerede I dem? Altså, I sad vel i øvrigt og arbejdede på dem, men hvordan, hvordan foregik den proces? Jamen, det var meget sådan... Øh... Jeg tror, det var meget sådan at vælge, hvad vi, vi gerne ville spille på, når vi er derude Hvad skal sætte op det være? Mm. Det kom lidt af de der sessions, vi havde lavet faktisk på Northside Festival til B3, hvor vi var i den lille campingvogn, og hvor man ikke koalgerede med, at Martin kunne have Martin kun havde sine små drumpad trummer og jeg havde selvfølgelig bas, Anders havde et keyboard, og du sang, og så blev det også guitar på et tidspunkt. Ikke? Jo. <tøk> <tøk> øhm, og der, der har ligesom været der har været nogle, nogle udfordringer i, i det der, hvor vi, når vi har skudt ind i radioen og spille, og de, altså, den måde, vi har gjort det der, er så blevet ført videre. Sådan, okay, nu gør vi sådan lidt eller det, men måske kan du godt have en stor med, for eksempel. Mm. Øh, eller. Mm. Og det kunne være, at du, så Anders har to keyboards. Har han har en klaver, og så har han sin profit, men så ikke mere. Men var, var der så nogle af numrene, som, som, som ikke klarede sig særlig godt i, i, i, i de her øh, øh, kan sige, minimale versioner? Øh, altså, vi fik ikke prøvet alle numrene, kan man sige. Nej. Øh, men ja, der var, der, nogen, der var nogen, der ikke kom med. Okay, ja, anden, vi, som ikke har lidt så meget magi, som de andre måske. Ja, vi lavede en version af Drying Out, <coughs> som jeg egentlig synes var meget fed, men den, den fik ligesom, den fik kniven. Ja, den fik kniven. Den blev slået ihjel. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, jeg jeg stusset lidt over, at, eller det lyder for mig i hvert fald, som om, at der både er elektroniske og, øh, og akustiske trummer på. Ikke? Kan det passe, at, øh, at, yeah, at, det at der bliver spillet det. på vegen? Hvordan kan det være, at øh, at, at, at, øh, at der blev valgt det? Jamen det stod ikke. Det var meget det, det var Lisa Martins valg. Han satte det tromme op, som han havde lyst til at spille på. Og, og det bestod af en stor rigtig en almindelig stor trum, og en almindelig lille tromme -hmm. med også. Ja. Og så et, et ridebågen. Right okay. Så jeg var han ikke havde nogen high hat, så det blev ja, som en Ja. Og så havde han drum pad. Okay. En jemma her, drumpad øh, som, som man kan spille samples på. Okay. Så alt, øh, alt hvad der ligesom er hi-hat, det ligger på drumpadden. Ja. Og det er det, der giver det meget til deres elektroniske præg. Ja. ja. Fordi jeg kan forestille mig, at det har været en, en balancegang. Altså, øh, presseteksten går jo meget ud af at sige, at, at nu kommer I fra det her store elektroniske dansunivers til det meget øh, nedbarberede. Så jeg kan forestille mig, at, at der må have været en eller anden Øh, øh, der har været nogle tanker om Hvor meget man skulle have med Af begge verdener øh, Når I var ude med de her nummer her Og det synes jeg Bliver afspejlet godt i trummerne mm. Det er yep, også I er yep. meget godt Altså det er ikke noget Vi sådan decidered. Jeg ved ikke om det er noget Vi deciderer har tænkt over øh, Eller Martin har tænkt over at Det at han lavede trummelse det jeg tror jeg måske Og måske, måske har han Han har i hvert fald tænkt over at Det skulle kunne noget andet Ja Og det mm. skulle have en andet lyd Det gjorde vi jo alle sammen For at det lige skulle komme Nyt sted hen automatisk Ja Og det har selvom begrænset sådan, at hej, den larmer rigtig meget. så det gør den virkelig, altså det, den skal, skal lyde fedt, når der bliver spillet til på den. Og ja. det, altså, det vil ikke fungere i det der. Mm. Altså, man kan jo godt spille stille på den. Er... Ja. ah ja, den er så sjov, den her mikrofon. Ja, det, det beklager jeg, men øh, altså, jeg måske lige... Altså, jeg kan fortælle til lytterne, at grund til, at vi har sådan en på, det er, at, at hvis, hvis øh, mikrofonerne nu opfanger, at der ikke sker noget, så bliver de nødt til at lave en eller anden form for reaktion, fordi ellers, når vi sender på FM, så går den over på en anden kanal. Så, så og det har alle øh, radiostationer. Det er sådan en, der må ikke der må ikke være øh, dead air altså. Så det er en eller anden failsafe safe. Okay. For, at for. Så <laughs> den går over på go fm hvis <laughs> hvis man ikke siger noget når vi er på fm-tiden. Ja. Og det, Nå, det ved du, hvad, Jeg om. tror bare jeg skal helt op og æde mikrofonen sådan her, så gør men den så, det ikke. så sker det ikke. Nej. Men nu hvor du helt op og eder mikrofonen kunne jeg godt tænke tænker jeg ved, hvordan har dine tekster klaret sig i forhold til at blive accompanieret af, af, af en meget øh, stille baggrund? Jamen, jeg synes, de har klaret det rigtig, rigtig fint. Det synes jeg også. Jeg synes mm. faktisk, det var også noget, der ligesom var noget feedback, at vi fik, at, at der var kommet et nyt lag til det. Altså, når man lige pludselig hopper rundt på scenen og skriger og råber, og uh, altså, ligesom prøver at få folk med som mere fysisk, kan man sige, og aktivt. Men, at vi, alle sammen, altså, men vi sad ned, folk sad ned, og plads og tid til at lytte, så, så sker der noget nyt med numrene, sådan noget, noget andet, man ligesom opdager i. Mm. Og det synes jeg klart, det med teksten havde... Det universum, teksten har i alle numre, bliver ligesom våbnet mere op, end det måske gør, når vi sponsorer rundt og siger, kom, ja. man, altså inviterer mere ind, man lytter mere. Situationen er jo også mere, at, øhm, altså kommunikationssituationen er jo mere nede på jorden, sådan, nu sidder jeg over for dig og mm. fortæller en historie eller siger noget til dig. Og så, hvordan, hvordan har det været for dig? Jamen det har været, det, har, det var rigtig dejligt. Det var godt at prøve. Øhm, jeg kunne rigtig godt lide det. Et, et nummer, som, øh, som On My Side lag jeg i hvert fald meget mere mærke til, når jeg, jeg har lydt sådan her EP. Mm. Øhm, jeg, jeg synes, der er nogle... Øh, det, ved jeg, det er meget banalt. Jeg kan godt lide teksten, så altså det, det var det, jeg lader mærke til. Så det tænker jeg, at, øh, at vi lige kunne lytte til. Det er en god idé. Shendo. Shendo. Shendo. Shendo. Shendo. Shendo. Shendo. On My Side fra Turbo seneste EP Shadow Sounds og jeg har halvdelen af dem i studiet og øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide at når I nu var ude og spille de her numre her i, i det her format, tænkte I så nogensinde over at det måske øh, kunne blive for skrøbeligt så det, så det faldt sammen Jamen det tror jeg, at det der med skrøbeligheden var faktisk noget, vi prøvede at fremelske. Mm. Fordi at vores sæt normalt ikke er særlig skrøbeligt. Mm. Det kunne det faktisk sådan ikke blive for skrøbeligt, vil jeg sige. Nej. Der var det skulle være sådan helt forsigtigt og fint. Så det, det var faktisk noget, vi gik meget bevidst efter. Hvordan, hvordan, hvordan, hvordan frem elsker man det? Hvordan? Man spiller meget stille. Og man tør tage ting væk. Så jeg tør tage væk, tør at lade, lade ting stå alene. Hvordan, hvordan var publikumsreaktioner på det her? Altså, I sagde, I fik meget ros for det, og folk spurgte, om det blev indspillet. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan folk agerede til sådan en koncert. Altså, sad de ned, eller, eller hvordan var det? Øh, ja, det var, alle koncerterne var siddende koncerter. Det mm. var meget de... sådan... Det var helt... Altså, det med, at man kan høre, en knapnåls Så falder til gulvet. Altså, når mm. var stille, så var der helt stille. Vi lavede jo det skal også... Vi lavede jo også øh, Vi gentog jo koncerten på spot, under Spotfestivalen inde i, øhm, inde i Storsal på mus, i Musikhuset. I, de, I det der også, spotfestival eller hvordan? Ja. Ja, okay. Øhm, så altså, hvor, hvor koncerten i februar var sådan nogle maks 150 mennesker, mm. så lavede vi det samme for 1.500 i Musikhuset på under Spotfestivalen. Hvordan, hvordan fungerede det? Jamen, det, fung, altså, det var egentlig lige så fedt, mm. faktisk. Det var øhm, også ned noget, kan man sige, ikke? Ja. Mm. Øhm... Og der var, altså en af de ting, som, som jeg synes er fedt ved at gøre det på den her måde, det er, at, man, at det netop er meget intimt, og man er meget i samme rum alle sammen. Øhm, og der var, sådan, jeg synes, var et sjovt eksempel under Sportfestivalen, hvor at, øh, midt i det allermest skrøbelige tidspunkt øh, på sættet, så var der pludselig nogen, der åbnede døren ud til forjen, <laughs> og så stod der et eller andet. Jeg tukker, man kunne høre det band, der spillede ved siden af. Ja. ja. Man kunne så... høre det helt ned på scenen, altså var det helt <laughs> ind igennem rummet. Ja. Um, og alle, alle synes jo det var altså, at det var sjovt at, at det var sjovt ikke mm. uh, jo. fordi ligesom, jeg, jeg, kom jo ikke, jeg kunne ikke lade være med at kigge op på midt mm. i sådan en eller anden helt øm frase og så <laughs> kiggede op sådan, en høj var det <tøk> og alle vendte sig om og kiggede, sådan, kiggede tilbage ikke? Um, og så var det jo altså, så var det jo sjovt fordi man og så kom de jo ind og så spillede vi videre og så var det så havde man ligesom haft et moment sammen alle sammen uh, og, og det synes jeg at, uh, jeg synes jeg var fedt ved den her type koncerter at man ligesom kunne Det var faktisk ret nemt at samle folk, altså at få en fællesskabsfølelse omkring øh, det, der skete i lokalet. Men er det, er det, synes I, det er noget, der mangler, når I er ude og spille live? Øh, undskyld, øh, normalt, så at sige. Øh, nej, nej. Men, men, men det er meget tit, så, er det sådan, så er der er nogen over til venstre, der har en fest, og nogen over til højre, der har en fest, mm. og nogen nede bag i, der har en fest, og sådan noget. Så er der mm. nogle små grupper, og sådan noget. Ikke? Og så er det selvfølgelig vores opgave at, at, at samle folk i, i en, en fælles fest, og sådan noget. Men det er lidt mere ind og ud. Af fællesskabet, ikke, på en mm. måde. Øhm, og, og og og sådan skal det sådan også, er det jo også. Og sådan skal det være. Altså det er jo ikke. Men, men, men det er. Um, jeg tror, når det er de her ligesom når det er så et team som det bliver her, så er folk meget mere bevidste om, at vi oplever det samme. Præcis det samme lige nu. Ikke? Mm. Der kan du og, også og, høre, hvis, du, ligesom, hvis du, du gør en forskel, hvis du ligesom bevæger. Altså hvis du... Ja, det, det publikum kan jo også. Der er så stille, så de lydepublikum publikum laver, ja kan høre sig alle, ikke? Mm. Så, så du bliver på, den, på en eller anden måde, så bliver du også du bliver selv nødt til at... Eller du ligesom, I en anden situation at sidde og lytte i. Fordi at, at det, det bliver mere stille. Altså det skal jo også siges, at der var også momenter i, i de her koncerter, hvor der var knald på. Ja, siger jeg ja, Men... Der var, der var et, et forholdsvis stort dynamisk spektrum. Jeg er jo også kendt for at være et, et meget festligt band, altså der er mange, der roser for jeres, for jeres live-optræden. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at vide, når, når, når, altså når, når man har turneret øh, og indspillet øh, i, i de her øh, rammer her, i forbindelse med, med, med Shadow Sounds APN, hvordan er det så at komme tilbage til de mere vandte rammer, altså til at skulle spille normalt igen? Det var rigtig rart, fordi at det lige så rart som det er at komme ned og blive helt skrøbelig og prøve noget nyt, lige så rart at det er det også at komme tilbage til at få lov til at hoppe rundt og slå hårdt på strengene, for mig i hvert fald, og Larm, hvis man kan kalde det. Og være mm. lidt mere fysisk øh, i udtrykket. Og, altså, der ligger også en masse energi, når man spiller musik, synes jeg i hvert fald, at, at man får det ud den vej. At det ikke kun er... Altså, at det opvejede hinanden rigtig godt at være der, og at være intim og være stille og være forsigtig og være sådan, følsom, eller hvad man skal kalde det. Og så ligesom få lov at komme ud. Nu skal vi trykke nu skal den have ind over nakken. Så var jeg ligesom på. Så er det frist igen. Variationen har været rigtig rart, synes jeg. Mm. Vi får også forbrændt væsentligt flere kager. Øh, ja, til det er også konceler. godt. <laughs> Men har det, har, det, har det så givet jer et, et, øh, et, et nyt perspektiv på jeres musik, efter I har været ude og, og turnere med, med, med nummerne? Ja, det synes jeg. Det har åbnet op for, at det er fedt at gøre. Ja, og folk kan lide det, ikke? Altså, der har altid været stille numre på vores plader. Hvis man, altså, der er altid et nummer på altså, der hver plader. Måske, det ikke stille er selvfølgelig og for godt på Fold Lines, men der var også Shadow på den første plade, og Jesse på nummer 2. Og på, hvad hedder det, Boundary Pen var der også uh, Spider of Lies no, og Drums, in dark. drums in dark, som har det der fine, mm. og så man kan spille forsigtigt, uden det ligesom lyder mærkeligt. Så det har hele tiden ligget der. Jeg tror bare, at nu vi dyrket det, og nu vi måske lidt mere nu tør vi gøre det mere, så der kommer måske noget mere af det i den nye skriveproces. Så, um, så arbejde med nogle dynamikker af en eller anden art. Ja, præcis. Ja. Hvordan man ligesom går til Tankskrivning fra af. Havde I, havde I nogen andre kunstnere i, i tankerne, da I, da I ligesom gik i gang med det her projekt her? Øh. Nej. Havde vi det? Mm. Jeg kan ikke huske, at vi har om nogen specifik i hvert fald. Nej, ikke rigtigt. Jeg kiggede lidt på øh, nogle unplugged sessions, men jeg tror ikke, der har været nogen. Jeg kan huske, jeg Andersen specifik. sagde, at det var... Altså man kan sige... At, at, James hvad hedder han? James, øhm, James... Blake? Ja, men det var sådan i sådan en sammenhæng med, hvor at... Det var er noget når, med en, lyd, en, er noget, en meget, meget specifikt lyd på Profit. Nej, det var sådan noget med, når man går til et koncert, at det var så stille. Altså, hvis det ikke var så stille, så man kunne høre alle de der fine nuancer i bandet, oh. så forsvandt magien i numrene. Er det sådan så, noget med, at hvis man tager ud og laver det her på en festivalscene, ja. mm, så, det, så det er det ikke så fedt. Nej. Altså noget med, at rammen skal være rigtigt, ikke? <laughs> jo. Ja. Lige præcis, øhm, det er det, vi snakkede ja. Jeg kan også, hvis jeg så den James Blake-koncert på Roskilde, hvor de også bare sådan noget, Folk stod og, bare snakkede, og man, det er sådan noget, Han, hans musik er jo meget sådan noget, hvor at du skal, når der, når der er stille, så skal der være rigtig stille. Ja. Man kan så, høre alle de der fine ting, der sker, ikke? Det er spiller, så enkelt. Han spiller meget på pauserne, ikke? Men de problemer havde I ikke, eller hvad? Nej, men vi spillede, altså de rum, vi spillede i, passede jo. Det er jo også, altså en Jens koncert på et spillested, ja. er jo fedt nok. Mm. Det er jo superfedt. Fordi, men jeg, fordi men jeg der kan der blive så stille, ikke? Og der er et publikum, som er samlet og er enige om, at der skal være stille, når der skal være stille. Ja, det er rigtigt. Hver, har, I, har I selv kunne bestemme spillestederne? Har I, har I selv været med til det? Nej, det var vi faktisk ikke. Det var. Øhm... Og vi var mere til så definere, hvad det skulle være for en type. Ja. Steder, ikke? Og vi var ikke. Vi bookede ikke selv stedet. Det var samarbejde med noget. Hvad var det han? Oh, ja. Hvem skulle han hedder. Nå. Og han stod ligesom for at arrangere det her, og han havde kontakten til lokalradioen også. Mm. Det var i samtid en lokal radio, tror Ja, okay. Um, jeg, har, jeg tænkte nemlig på øh, på Foo Fighters i forbindelse med jeres chattersounder øh, EP, for de har jo lavet En lidt lignende ting Den øh, ja, akustiske turné blevet... Skin and Bones ja. øhm, Jeg ved ikke Om, om I, om I har, har, har tænkt over At de lavede lidt det samme Nej, Nej. Det, Jeg vil ikke snakke om det Så er I det fælles. måske ja. en, øh, en god mulighed For lige at, at lytte til Hvordan deres lyd ja. var ja. Crescendo. Next year af u fra deres øh, en smule skrøbelig plade, Skin and Bones. Det her program, det hedder Crescendo. Du lytter til Aarhus studentradio Med mig i studiet har jeg Turbo Weekend. Jo. Og hey. vi, har, vi har lige diskuteret deres øh, nyeste EP, Shadow Sounds. Men nu skal vi til noget andet, som stadigvæk er lidt i samme stil. Hvis man er en øh, EU- koncertgænger, så har man nok bemærket de små lysende lanterner i luften. Måske har man selv bidraget til det, men det er desværre ikke så romantisk, som det lyder. Jeg snakker selvfølgelig om mobiltelefonen, der evigt optager det, der foregår op på scenen. Og øh, det er jo en helt vildt god mulighed for at diskutere det her med jer, fordi I er jo sådan set både op på scenen, og nogle gange så er I også nede på gulvet for at, selv at se koncerter. Mm. Så for ligesom at starte øh, med det her, er det noget, I, I tit oplever op fra scenen, at folk står med deres mobiltelefoner og filmer eller tager billeder? Ja, ja. Yeah, hver og de, gang. Og de filmer ikke kun også, de filmer også hinanden. Mm. <laughs> men, øh, men, men sådan er det jo i dag. Eller sig selv. Man filmer, jo, man filmer jo alt. Altså alle har jo fået et kamera på sig, eller alle, der har, der har en smartphone, har jo også et faktisk udmærket efterhånden kamera øh, i lommen hele tiden. Og... Øh, Og det er jo blevet en, en del af den måde, man interagerer med hinanden. Man tager billeder af ting, og man filmer ting, og lægger det op på nettet, og fortæller sine venner, hvor man er henne, og hvad man laver, og hvad man så, og hvor sej man er. Mm. Er, er det noget, der, der, der generer jer? Nej. N nej. Det er... det er... Nej. Nej, altså, det, jeg, jeg synes, det er, altså, det er blevet så integreret en del af hverdagen, at det ikke gør noget til koncerterne heller. Altså det, det er ligesom bare en, en over... Det, det, sådan, folk gør det uden for koncerterne, folk gør det til koncerterne. Og, altså for os er der jo også den del i det, at jo flere folk, der lægger billeder op for koncerterne og skriver, fuck, hvor er fedt, mm. jo bedre for os. <coughs> altså, det, så det er, det er også en, en, en promoveringsting af en art? Ja. Det er word of mouth, kan man sige. Det stærkeste mm. middel, der findes, hvis man, skal sige til sin, hvis man siger noget til sine venner, det er fedt, så tjekker man det ud. Hvis man, man så også har et billede, eller et videoklip, der kan deres argument, eller kan man sige, for hvorfor det var fedt. Så kan det nærmest kun være positivt. Men hvad, altså hvad så, fordi det, det, nu snakker vi... Øh, altså nu har vi ventet lidt, at hvis, hvis man lægger et billede op, og folk skriver, at det var pissefedt, så, så, så kan det være, at andre kommer til næste koncert. Men hvad nu, hvis der ligger en, en, en, en video på YouTube, øh, som er i, i rigtig dårlig kvalitet? Fordi det er altså ikke altid, at de ja, her mobiltelefoner kan optage... Øh, god lyd, især ikke til en koncertsætning, hvor det buller og, og brager igennem. Og så er det lidt ligegyldigt, ikke? Mm. <laughs> altså, altså, hvis det er bare sådan nogle, man ikke, hvis, der er jo ikke også mange af de der filmer, hvor man ikke kan se, hvem der, der er på scenen, så er der sådan nogle blinkende lygter, og så er der masser af hænder, og så er der sådan noget... <tryk> <tryk> altså, det, der vil jeg sige, men, altså, det, det, det kan dit kamera ikke, ligesom... Men, men altså, hvis det Altså, de der videoer, der er sådan der, det er jo heller ikke fordi, at der er tusind mennesker, der ser dem. Altså, og, og det er jo egentlig også ligegyldigt. Det er jo en eller anden du der har haft en fed oplevelse, og så har han haft lyst til at lægge det op, og så kan ham og hans ven sidde og se det på YouTube. Ikke? Men er det så ikke lidt misvisende af, hvad der foregår til en Turbo Weekend-koncert, hvis, hvis det bare er... Øh, Jamen, øh, altså, der kan jo sagtens være god energi mm. i sådan et klip der. Selvom lyden er mm. smadret, og man ikke kan se, hvem det er, der står på scenen, så kan man måske godt fange, at der var en fed energi. Og, og det er jo i virkeligheden det vigtigste. Fordi samtidig kan du kan også lave en helt poleret produktion, hvor, som, som ser mega godt ud, men hvor man ikke får fanget den energi. Mm. Så I, I, I føler ikke nogen restriktioner, når der er et, et hav af mobiltelefoner, der peger op imod jer? Jeg tror på anarkiet i det der. På hvad, hvad gør På I? anarkiet i det der, altså at det ligesom er, man gør, at man har lyst, til at filme okay. det, man synes er fedt, og det, der ligesom ikke er nogen regler, for der er at skal sige, at det må man ikke. Altså man kunne godt indføre som bane, eller sige til folk, skrive på billetten, vi vil ikke have i filmer. Mm. Eller det er der mange, der gør. Ja, altså. Der er nogen, der gør i hvert fald. Det er jo ikke, jeg kan ikke sige, hvad, hvad, man, det altså, skulle være godt for. Man kan sige, der er den der ting med Flash, og der er, jo, der er sådan en uskræven regel om, at man også journalister jo kun tager billeder med Flash i de første tre numre. Men han, ved, ved publikum det? Det, det ved I nej, godt, hej, fordi I er i publikum, ans, og jeg ved, jeg ved det, det også godt, fordi... Det er også, jeg, og journalister det. ved det. Fordi yeah. der, der er heller ikke så mange publikum, der kommer ind med sådan her stor linser og en Flash, og står sådan her på <laughs> <laughs> en koncert. Nej. Og, Men og de i, der, der små kamera på telefonen, altså, det, er jo, det er jo ligegyldigt. De kan jo ikke... Øh, Det er jo, de bliver jo slået hjælper lamperne, kan man sige. Det er jo mest de der store professionelle mm. ting, ikke? Og det, er jo, det har jo noget at gøre med, at de der flash selvfølgelig øh, godt Ligger. kan bryde stemningen lidt, ikke? Ja. Altså hvis der står en lysmand og er en meget, øh, øh, hvad hedder det, kæler, kæler for stemningen, mm. og så lige pludselig kommer sådan en hvid blink i ja. folk hele tiden, ikke? Jo. Og så, kan man, så har man ligesom lavet en aftale om, at jamen, inden for de første tre numre, så kan man gøre det, og så må, må de ligesom blive ja. uden flash derfor. Ja. Men det, altså det er jo et, det er måske ikke et, et problem for jer som rockband, fordi at, øh, lyden er alligevel så dårlig, så man kan, ikke, man kan ikke rigtig høre, hvad der er, der foregår alligevel. Men øh, altså der er jo øh, komikere, for eksempel, er det et stort problem for, fordi de er ude at præsentere nyt materiale mm. måske, og det er måske ikke helt øh, finpudset. Ja. Og nogen, skal jo også, nogen tjener jo også penge på at lave DVD'er, og det kan de jo ikke, hvis det ligger på YouTube. Så øh, har man øh, set alle jokesene. Lige præcis. Ja. Og det samme gælder for mange, det læste jeg mig til, mange klassiske musikere, og hvis det bliver optaget, så har de simpelthen meget svært ved at få nogle pladekontrakter, fordi materialet ligger allerede på YouTube, så de kan ikke komme og, og, og spille noget nyt materiale for folk. men det, det er et problem. Ja. Men, men lad os, lad os prøve at... Altså på, og den, på, på den led har det i hvert fald aldrig nogensinde været et problem for os. Altså, der, der er det ligesom... Pladselskabet jeg... vil jo bare lige sige, wow, har du en million views på YouTube? fint. <går> ja, ja, ja, lad, lad os komme afsted. Lad, lad, <går> lad os prøve at se. Lad os finde ud Altså, det ville jo aldrig have en negativ effekt for os, at der ja. var mange, der havde set noget på nettet. Det ville snart være mod, altså omvendt. Men der, der, der så er lidt ligesom et fællesskab. Altså, der er mange, er mange pladselskaber, som ligesom, når de skal signe band, så går de ind på Google Analytics, og hvad der nu ellers er, af big data maskiner, og så finder de ud af, hvor meget der bliver talt om bandet. Og hvis der ikke bliver talt nok om bandet, eller du ved, shared nok eller liked nok, men så er, det, så er det ikke rigtig interessant. Så al opmærksomhed er simpelthen god opmærksomhed i, i princippet? Ja, i den her verden. Mm. Ja. Men hvad, hvad, hvad med jeres en, en team, øh, øh, turné her? Har det så ikke været øh, forstyrrende, hvis der er en, der sad med en telefon og filmede det? Jeg tror jeg faktisk ikke, at nogen, der gjorde Nej. Jeg tror, altså, der har folk ligesom været haft situationsundnemt nok til ikke at gøre det. Mm det vil man også, man vil virkelig udstille sig selv, hvis man vil tage kamera. Altså, så ville man altså alle ville lige være i ja, men det ville man, så, så, så, så, så, så det er lys, ikke? Var vi heller med mm. lige som bagest man... på sofa rækkerne. der var 100 mennesker, ikke? Jeg ja. var selvfølgelig bagest, men der var jo max 100 de der steder der, så men jeg ikke. Alle holdt ligesom øje med hinanden, tror jeg på den måde. Ja, ja. <laughs> Og ikke ikke på den jantelovs måde. Nej, nej, men altså, du ved. Man var meget til stede sammen, så hvis det ligesom... så skulle... det ved ikke. Jeg kan ikke huske der er nogen der filmede. Det går ved der er nogen der har gjort det. Der er i hvert fald nogen, der har er taget billeder, for der ligger billeder, på ja. billeder. Jeg tror måske også, der ligger en enkelt video. Jeg har faktisk ikke undersøgt det. Det er lidt dårlig journalistik. Det, ja. det burde jeg have gjort <laughs> inden. Men, men lad os lige prøve at, at, at vente og så sige, når I står nede blandt publikum og selv er til koncerter, er I så sådan en, der lige hiver telefonen frem og filmer eller tager et billede? Jeg er ikke så meget nej. Vi var Da vi spillede i, i Utrecht på, øh, hvad hedder det, på vores apriltur, der Der, der var vi jo ind til et burlesk-show, efter vi havde spillet. Nej, oh ja, Der tog vi billeder. Og der tog vi billeder. Men det var også... Det var andet. Det var ligesom... Nå ja. ja, men altså... Så det er bare for ligesom, at sige, at vi kan jo godt finde på at være til en performance, og så hive kamera frem ja, ja. for mm. at, ligesom, at sige, hey, oh, vi er til noget vildt, vi er til noget sjovt. Hvor yeah. tjek det her ud? Jamen ja, også med hele det der Instagram, ikke? så er der jo ligesom... Det er jo om bare at bare tage billeder, ikke? Og jo, det er jo. jo meget sjovt at følge med i, så, så hvis... Så selvfølgelig har man... Ja, jeg var da jeg, jeg var i Basel, der var jeg også nede på, på Hisnack og hørte øh, det det hip-hop, og der tog jeg da også et billede Ja, på en video. Det gør man jo, altså det gør folk. Det men gør, nogen gør det mere end andre. Jeg gør, jeg gør det ikke så meget. Nej, men altså... Anders og Silas gør det rigtig meget. med <laughs> det. <laughs> hvordan har I det med, med, med, med, med at stå nede blandt publikum, og så er der en, der konstant øh, rækker armen op i vejret, øh, sådan står lige foran dig, eller hunden for den sags skyld? Altså, der, jeg, synes, jeg synes, de der ja, folk, der det. gør det med iPads, det Ej, er til, Der er ikke nogen, der gør vel jo. til en koncert? Det, er, det har jeg set. Jeg har <laughs> set folk, der har er stået filmet med deres iPad. Okay, det, det er, det det er lige trækket lidt for langt. Ja, det er også ubehøveligt, fordi der står en eller andet fyr, altså, det er ligesom at holde flag op ja. over hovedet til en koncert, ikke? Jo. Eller, det gør det, det er sådan, folk jo også. Ja, det, og det, gør, det gør folk jo også, men ja. det er på en eller anden måde, det er sådan det er noget kommunikation ud ja. til, du ved, mellem band og publikum og sådan noget, ikke? Og det er jo fint nok, ja. at de har din flag, og så har en t-shirt og eller andet er sjovt. Ikke? Men det der med at, og, ligesom at skulle filme til bedstemor hjemme med sin kæmpe store iPad, så, så inviterer jeg hende med. Mm. Køber jeg en billet til hende. Eller have hende med på Skype, så hun kan se det live. Det kunne også være... Ja, men så, så, er. lo så, lo så log på Spillesteds webcam, ikke? Ja, det kunne være Altså, det, det, det, det ser dumt ud. Det er også selvfølgelig... Altså, der er, der er også noget, hvis man mm. egentlig skal gå ned... Der er noget med det der med at opleve det direkte eller opleve det medieret. Mm. Og det er jo sådan lidt det samme som at være til en koncert, og så ligesom kigge direkte op på scenen, eller kigge på store skærmer, måske lidt. Altså det mm, der med at skulle helt... Nej. nej, det er det ikke. Det er noget om konstruktion, når man skal stå og stå sådan her, og famle med sin smartphone, ikke? Man tager den frem i hånden, og står og peger og prikker, og så skal man gå mm. hvad, hvad skal man, ikke? Altså, ja, du skal finde rigtig filter, og ja, skal det. Ja, du skal gøre det, alt muligt for ligesom... Altså, det, ikke, så, det er ikke at være til stede der, hvor det foregår. Det okay. handler om at være... For det er man oplever til at være til stede på nettet samtidig. Mm. Altså du ved så det der bliver vigtigt, ikke? Jo, altså det, det er ligesom om, at det der kan kommer... kan pisse mig en... lidt af nogle gange, hvis jeg skal være helt ærlig faktisk. Og det kan jeg virkelig ja, også godt mærke på mig selv. Ja. Altså det der med, at lige pludselig så bliver det vigtigere at fortælle andre, mm. eller verden, om at man er et sted og oplever noget, end det er egentlig at opleve det. Ja. Og så oplever det du måske faktisk ikke der, der er mere øh, sociokulturel værdi i at, ja. at uploade det på lige Instagram. Præcis. Øhm, og det altså... Ærligt talt, så bekymrer det mig lidt, at det er sådan, at folk går, går, går, går til koncerter, at de ikke kommer der for at opleve det, der er foran dem. De kommer for at kunne sige, at de har været der. Ja, ja det kan der det godt være en tendens til. Synes det synes det. Det. Ja. Men altså, det er heldigvis ikke altså, det, er ikke, det er ikke så galt endnu, at det er et flertal. Altså, der er stadigvæk... Men det har jo udviklet sig. Jeg, jeg tror har jeg fortalt, ikke, at det smager. er derfor. Men det ikke, er. Altså, hvis der er folk, der kommer med iPads... Men det tror jeg måske, at det har på alle punkter i livet. Men det er jo simpelthen... Det har også været i skoven og om det, ikke? Jo. Det er ligesom ligesom i gamle dage vil man også ind og se. Altså er ikke, jeg tror ikke det vil ændre sig i forhold til det. er ligesom, når Beyonce kommer til byen, så vil alle gerne have balletten, ikke? Mm. I København og der er blevet udsolgt og sådan noget. Altså det man vil ind og se aben, eller hvad man skal sige. Og, og, og man så har et kamera, der ikke har kameraer, om du var for 20 år siden, eller om det er i dag. Altså hypen og er tendensen til at ville være et sted og sige, der var jeg, det var fedt. Altså den er, er, yeah. er den samme, synes jeg. Nu er det bare det der med at når man så er der, så er man der på en anden måde, end man mm. var der for 20 år siden, altså, at man er mere på det her. Altså, det var jo helt vildt til Beyoncé's koncert, ikke? Det var jo ud over kom, alle måder. ikke? Man behøvede ikke tage til koncerten. Du Nej. kan bare gå ind på Twitter og, ja. og skrive Beyonce.dk, så var du med der. Ja. Men kan man så ikke bare tage et billede af sin billet, og så altså <laughs> så, så, så, er det vel, så har jeg man vel været der? Så er det jo alt muligt, det handler om. Og jeg stod tæt på, ikke? Og, jeg var Det stod helt, altså... Det var, det var mig, der klappede Beyonce i Præcis. præcis Ej, jeg tror ja. ikke, han, han Ej, kommer han var ikke så har, Han har faktisk det der billede, hvor han rammer. <laughs> Så, ja. så er han kongen. Den blev meget upopulær af sin kæreste, hørte jeg. <laughs> Har du hørt det? Ja, det hørte jeg, at de blev smidt ud, jo. Nå, Nå for helvede. Okay, og, ja, som, det er øh, ikke så smart. Nej, det var ikke så langt ind i koncerten, så han... og de kom ikke ind igen. Ej, hun Det var er en, synd der var for en... hende, må man sige. Ja, det var rimelig synd, fordi han lige skulle være lidt, øh, lidt smart, ikke? Lidt, ja. Jeg måtte blive lidt, lidt for lidt kæk. Jeg kunne styre ja, det. Styrte. Ah, hand must touch. <laughs> <laughs> det er jo så det næste skridt, efter at tage et billede, ikke? At man lige så frem skal røre ved... Ja. Er det, men det, har jo, altså, det der med at røre med kunstneren, det er jo kommet langt før billedet. Jamen, det er rigtigt, det er det. Men det bliver også behandlet på den rigtige måde, Bjørn nu Farvel. Ja, hun var meget cool omkring ja, det også. det synes jeg også. Er jeg, øh, jeg, jeg er glad for at høre, at I ikke er særlig påvirket af det, fordi at, øh, jeg var, da jeg var inde og læste den her artikel, så øh, øh, handlede det om, om den her klassiske musiker, og han valgte simpelthen at stoppe sin koncert, fordi han så, at der er nogen, der sad og filmede. Så det er mindst meget rart, at I ikke mm. stopper det. Men har I oplevet, at der er nogen, der stod med en iPad endnu? Nej, jeg har er ikke set det i hvert fald. Det kan godt være, der stod en sådan den <laughs> <Gennem> lidt. ikke. <laughs> jeg, jeg har en... Lad os, lad os, lad os bare øh, lukke ned for det her, og så har jeg en, øh, en overraskelse til jer. Jeg har altså, øh, øh, hvis, det, hvis, man ligesom, hvis vi ja. snakker om ting, der er til koncerter, ikke? Ja. Der har vi faktisk en historie fra øh, fra fra Aarhus, I virkelig liv. Ja. Jeg var meget gerne høre han en gang, historie. Engang spillede på Train, og det havde ikke noget at gøre med videooptagelser. Det var faktisk en person der var enormt meget til stede. Men ja, han, han var, var for bare, meget til stede. han var bare for meget til stede. Hvordan det? Ja, men han stod. Han råbte mit navn under hele <laughs> han koncerten. Han råbte bare han dit navn. Ja. ja. Morten! Morten! Morten! Morten! Morten! Det var helt sort, og jeg ved han, skulle... han stod helt oppe foran og viftede med sit kørekort. Ja, og han hed Silas, for det fik han kastet op på scenen. Så sidder han i Silas Køje eller Morten Bjergår eller noget, og så synes han at det, det var ikke det simpelthen var ikke, fuld, ikke. Det har simpelthen ikke været en fed koncert man. for ham før at vi havde set det Be bekræftet og, det, ja. og han bekræftet han det. Han nødlade også, dem, der stod ved siden af, ikke? Ja. Og jeg burde egentlig. Vi burde have stoppet. Ja, men altså... der burde man ligesom sagt, det, det går ikke mere. Du ja. til uh, stående på. Kom, var, kom det, han... var det bare sådan efter hvert nummer han ropte? Nej, nej, det var under nummer nummer Det var hele tiden. Okay. det var en dygtig som der var non-stop, så går han lige skulle trække vejret en gang, hvem så begyndte han igen. Lidt helt menisk, lidt øl Helt menisk, altså. Ja men det han hvad? kom jo i, han han blev han kom jo nemlig han, vi spillede igen på train, hvor han kom der råbte han ikke altså, Jo, han var lige ved at gå i gang og så tror jeg at Sabri jeg ikke fik øh, fik Sabri mit øh, ham ud det kan jeg faktisk ikke men det er i hvert fald du ved Men der, så, jeg han ikke smidt ud, øh, Nej, det gjorde nej, jeg ikke. Du snakker om det bagefter. Det var helt nyt for mig at opleve ja. det der. Jeg, um... <laughs> vi vidste ikke hvad vi skulle gøre. Men jeg altså, blev jeg helt paf. og jeg er den eneste der ikke spiller med ind i, og det er også en del af historien, ikke? Så, altså, de andre har sådan nogle klumper stukket ind i ja. øret af, af gummi, så de oh, der, der kan hun ud, så de hører ikke så meget af hvad der foregår i rummet. Nej. Jeg spiller på monitorkasser som spiller høj musik, ligesom en højttaler ud i hovedet for mig. Ja. Du kan min min høre min alt. Min øre er fri til at høre hvad publikum gerne vil bidrage med. <laughs> og han havde <laughs> lyst til at bidrage med enormt meget. Ja. Det, det, det lyder... Så helt hvis du hurtigt. hører programmet her, så lad vær med det næste gang. Næste ja. gang. Du, er du... Ikke, du er ikke nødvendigvis et er dårligt menneske, du skal bare lade være med at stå og råbe <laughs> under koncerten. Ja. Men tiden. han må vel gerne altså sådan, mellem numrene råb. det var fedt, eller, ja, ja, ja, ja. eller andet, sådan... Men det er jo en respons. Ja. Det der var jo ikke en respons. Det, det var, var det jo var det ham, var. ham, der var stedig og havde noget, han gerne ville sige. Og det ja. var meget direkte, og du var henvendt til mig. Du ved, du synes, der... ja. Tag nu kontakt til mig, Ja. -agtigt. Havde det været anderledes, hvis det var en pige, tror du? Nej for <laughs> det var så irriterende. Altså. Det, er, det er lidt på grænsen, som Beyonce smider en ud, fordi der kommer kontakt med, altså det Det bliver for meget. Det handler, ja. det handler lige pludselig det ikke om at have en god oplevelse, det handler om, at, ved, men det han... Havde, at... han skulle have et forhold til jer, og yeah, det er yeah. det, ja. det, han, han ville gerne øh, øh, altså, øh, være med i et entourage, en eller anden, og det kan han gerne ja. være... Jo, jo, jo men, han, men han ødelægger det jo for <coughs> alle andre, han står ja, og råber han. kæfter op lige ved siden af, alle han står helt op foran og, og råber op og, ja. og rækker altså, på sådan en virkelig... Irriterende og i noget, ikke? <laughs> det lyder forfærdeligt. Ja, det var også forfærdeligt. <laughs> Men til gengæld, så har jeg... Har øh, jamen det jeg godt. har den her overraskelse, jo. Og den er ikke forfærdelig, håber jeg i hvert fald ikke, I synes. Det er sådan, at jeg tit har, har et nummer med til, til mine gæster, øh, som jeg ikke har fortalt dem om, og så skal de bare lytte til nummeret, og så skal de kommentere på det bagefter. Og øh, det er lidt specielt den her gang. Jeg glæder mig utrolig meget til at høre, hvad I, øh, hvad I, hvad I synes om det, så øh, I skal bare øh, lytte godt efter nu. I don't know where I end And where you begin til at ringe lidt ud her. Øh, jeg ved ikke, om vi kunne genkende noget af det. Så der var i hvert fald nogle trommer fra Something or Nothing. Ja. Øh, og så var der noget vokal fra... Det lød som noget presets, men det lød okay. som sådan noget DF, DFA-agtigt. Ja, det er det ikke. Jeg kunne ikke høre, det, var har sang. Det er... Øh... Jeg kunne høre, det var Martins trommer. Ja. <coughs> var du der andet, I kunne genkende, så lige med bare det. Ja, der var også nogle, der var nogle nogle synfulde og something og nothing også. H hvad er der specielt ved det nummer der, hvor trommerne er fra something or, or nothing? En, en uh, rytmik som ligger i basen af trommerne, det, er, det er som det der to tre, så, dung, dung, gudung, dung, dung, dung, som tre sådan doom spiller på koldtrommerne. Ja. Så kan man høre det her med spillet, når man har er spillet med om tid men, men jeg tænker også... Øh, ja, det er også nu live i den der live hvor I skal gætte, hvad det er, jeg tænker på. Det er også for færd. Jeg tænker bare, at I har lagt det her nummer ud til, til Remix øh, ja. for, for et stykke tid siden. Og det er jo selvfølgelig derfor, at man kan, man kan klippe trummer ud og sende mm. synthesizer og sådan noget. Men jeg kan afsløre så meget, at det andet var øh, Nine Inch Nails, som mm. der blev lagt ind over. Og jeg kan afsløre så meget, at det øh, er faktisk mig, der har lavet det der. Ja, sejt. Øh, Fordi at øh, jeg har læst på musikvidenskab, og for lang tid siden så fik vi den opgave, at vi skulle remixe jer. Og så kunne jeg simpelthen ikke stå for at, øh, at tage nummeret med her i dag. Ja, ja. Um, og jeg, jeg kan godt høre, at det er lang tid siden, jeg har lavet det. Men, <laughs> men der, hvor jeg virkelig ramte, det var jo der med bassen og trommerne. Mm -hmm. Altså det var... Øh, øh, Det passede simpelthen perfekt sammen. Altså, basgangen var, var... Den er for, for næsten. Ja, det er den nemlig. Ja, ah, hvor sejt. Så, så øh, er det, sjov, det, er sjov, det er klart sjovere oplevelse, hvis man kan stykke tingene sammen. Mm, så det, ja. Altså. ja. Ja, måske skulle jeg have sagt det til jer før, men jeg, nej, jeg, jeg ville, ville godt synes, have haft det. Øh, Jamen, det er altså, en Men har I, har I hørt andre af de her remixes? For der må være et, et hav af dem derude. Ja, vi lyttede på mange af dem lige i starten, kan jeg ja. huske. Øhm, der var noget konkurrenceværk, hvor vi lyttede en masse ting igennem, kan huske. Og så har jeg faktisk ikke lyttet på noget siden. Mm. Så stod jeg på det en gang mellem på YouTube. Ja, det kan jo forestille mig, at de, de popper, popper op sådan ja. en gang imellem. Ja. Hvordan har det været at, at, at, at høre dem? Jamen, det er jo, det er jo, det er jo lidt sjovt. Øh, altså, det, det er noget, vi gjorde. Vi gjorde meget af det øh, for et par år siden, og gør ikke så meget mere. Men, men det, var, det var sjovt dengang, det der med at smide, smide tingene ud og se, hvad folk ligesom fik ud af det. Ikke? Mm. Øh, altså, det var lidt sjovt, men lige præcis som or nothing, fordi... Nu har du læst på musikvidenskab og har en sådan basic rytmisk forståelse, men der var rigtig mange, der ikke fangede den, den der lidt sjove periode, der er i, ja. i, i, i verset, og ligesom bare satte et 4-4-beat på. <laughs> og det kan du ved, med det der med, at folk har hjemme studer derhjemme, og så kan de bare ligesom sætte det ind i Fruity loops og så tror du, ja. de har lavet et remix, ikke? Jo. <laughs> um, og det var også en lidt... Det er et remix. Et, jeg tror ikke lige, bare... det var gået op for os, at det måske ikke var det nemmeste nummer at remixe. Nej. Sådan. Men I, I fik lov til selv at vælge, hvilket nummer øh, der skulle remixes, eller hvad? Hvad var det for en konkurrence? Var det, ja, men det, var en, det var noget på... Downvenue, eller var det, var det? Nej, det var... Det øh, var før Bound, ikke? så det, altså, Bound blev også lagt ud. Der blev det jeg det tror, det var den fra Bandcamp, tror jeg måske, det lå. Ja, det er rigtigt. Men, men I, øh, havde, havde I selv mulighed for at, at bestemme, hvad I ville øh, lægge ud? Eller det, var sådan, ja, det, ja, det er sådan, ja, det tror jeg, vi skal. For, ja. Ja. Jeg tror bare, okay. vi tænker sådan, om det regner sig sikkert fint. Det, det, det er regner sig da også fint trommeren, du kan da høre her. Hvis man tænker sig om... Mm. Altså, der er der mulighed. Jeg sad også og tænkte, at det er meget sjovt, hvordan... og man kunne også have valgt at skrue rummerne ned i tempo, man kunne have gjort alt muligt, det blev ja, helt ja. nyt. Og der var jo også, også nogen, der, der lavede sådan, i stedet for et remix, så lavede de remakes. Ja, der var nogen der lavede dem helt heavy guitar, kan jeg huske. Ja, sådan helt der... øh, rock. Altså sådan, og vi har også, mm, også lagt det meget drømme. op til, ja, det var helt frit, hvad man kunne gøre, ikke? Og det, og det er jo det, der er så fedt ved den her <coughs> remix-kultur. Der er så mange muligheder. Altså, vi, jeg blev enig med... Med, med, med min øh, underviser om, at det her er jo mere et mashup end et remix, fordi at at I jo ligesom blevet most sammen med Nine yeah. Inch Nails, og den eneste dogme, der var, det var at øh, det der synthesizer er med hele vejen igennem, mm. øhm, fordi jeg vil alligevel gerne holde lidt af jer, ja, en transgender. Jeg har faktisk kaldt nummeret The Data transgender killed turbo weekend, <laughs> fordi at han tager så meget over i det her nummer. Yeah. Øhm, Er det, er det noget, I kunne finde på at lave igen? Sådan en, sådan en remix-ting her? Øh, ja, måske. Øh, jeg, tror, hvis, jeg ved ikke... Øh, altså, hvis vi skulle lave det igen, så tror jeg, der skulle være en, en anden ramme omkring det. Altså, det, skulle ligesom være det er ikke sådan er så nyt og specielt at gøre mere, kan man sige. Nej, det, altså, det, nej, det er, jo, men det er altså, og det altså der ligger også noget besvær i det, i at lægge ting op på den mm. måde og sådan noget. Ja. Um, Jeg synes, Bæk gør det på sin nye plade, at han sender... Det er jo en fantastisk idé. han sender partituret ud. Ja. Kommer, ja. Udkommer pladen overhovedet? Det ja, det virker ud fra, at folk sender, sender til til ham, og så kan han finde ud af, om han har tænkt sig at udgive dem. Ja. ja. Og det synes jeg er sejt, jeg at, synes, man, at skrive en plade, og så i stedet for at indspille den, så bare skrive den ned. Ja. Og så må folk ligesom... Det er jo også en, en fantastisk idé. folk til at indspille, ikke? Ja, ja. Sådan. Og det er en god måde at benægte alt, den, den digitale kultur, ikke? Lige altså, præcis. Back to basics. Ja. Vi har, vi har desværre ikke mere tid, men jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at komme forbi her øh, øh, dagen efter Skivefestival. <laughs> jeg ved ikke, hvad... hvad jeg synes altid, at man hører noget specielt, når det er sommer. Hvad hva, hva, hører I, når, når man sådan skal i sommerhumør? Oh. Oh, øh, og nogen Mortal Orchestra, måske? Ja, det har er, jeg det, er, det er lidt over her på sidste Det er dejligt Ja. Jeg hører punk. Yeah. <laughs> er en, øh... Jeg tror også, jeg er meget på hip-hop, sommer og oh, også ja. ja. øh... Gammel hiphop fra 90'erne. Så... Ja, det, det, det er faktisk... Øh... Så skal man også sidde med vandmelonen, ikke? Jo, altså, sådan virkelig... Øh... Men vi skal jeg slutter altså af i aften med nogen, der hedder AFI, hvis I kender dem. Ja. Er sådan, de, er blevet, de er blevet lidt gotiske hen på deres gamle dage. Men i gamle dage, eller i, øh, altså, da, da, da de, de var, var unge, unge? <laughs> så lavede de øh, punk af den bedste skuffe. Det her nummer, der hedder Don't Make Me Ill. Takk for i aften. Crescendo, Crescendo. Crescendo. Crescendo. Fra 20 til 21 torsdag på 98,7 FM og hos studentradio.